الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهوالا وقد أعزيشنا الله وغزبادر سيسياته صلواتي سي سي سي سلام دونسي من الله وسلم محمدا نهو وشسنو ورددسو ويسو ولمنطي أصحابه نصر لأمو سبحانه وتعالى كموشي دزولو س كممتار دلاتري أصلاونا تماله traheta al usuli U predanim predavanjima družili smo se sa početnom uvodnom poslanicom u ovom dijelu, a to je poslanica o 4 pitanja, koja je šejh rahimehullahu ta'ala započeo riječima: "Ya ibn rahimak Allah, innahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Znaaj Allah ta'ala, da nam je obavezano učiti 4 pitanja. Da je obaveza svakom od nas, i muškarcu i ženi i mladom i starom svakom od nas pojedinačna obaveza naučiti četiri stvari prva stvar rekli smo to je znanje onda je šejh rahimehullaho fre tumačio i pojasnio šta znači znanje a to je spoznaja Allaha spoznaja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spoznaja vjere islama sa dokazima i ovo što je šejh rahimehullah spomenu to je tematika ove poslanice tri teme tri temelja to jest poznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja vjere Islama. Zatim kaže drugo pitanje, rad po tome. Rad po znanju smo naučili. Treće pitanje, dava, činjenje dave, pozivanje drugih u znanje i djelo. Da nauče ono što smo i mi naučili i da rade po tome. I onda kaže šef Rahimahullah, četvrto pitanje, al strpljenje na azijetu u tome. To jest, strpljenje na učenju znanja Učenje znanja zahtije vastripljenje, jer se znanje ne može naučiti preko noći. Znanje se ne može naučiti preko noći. Kako kaže Jahja ibn Ebi Ketir, rahima Allah, imam muslim u uvodu svog sahiha, La ilmu stahiha, Znanje se ne može postići sa odmornim tijelom. Znanje se ne može postići sa odmornim tijelom. Dakle, onaj ko želi da nauči znanje, mora se umoriti. Mora dobro kao što kažu, kod nas zagrijati stolcu. Jer u protivnom, njegovo znanje neće biti temeljito. Neće biti znanje koje je ispravno, nego će da bude znanje koje je površno i koje niti može zasjetiti gladnog, niti utoliti žijeć onome koje je žedan. Nego mora se čovjek potruditi kada uči znanje. Zatim, uznačenje sabora, strpljenja, ulazi i strpljenje na radu poznanju znanju. Jer onaj ko nauči znanje, treba mu sabor i da radi po tom znanju. Jer ako ne bude imao sabora, ostaviće rad po znanju. Onaj ko nije saborili na radu po znanju, neće ustrajati u primjeni znanja. Prvo iskušenje ostavi ono što je naučio. Radi suprotno onome što je naučio. Zato mora da se okiti saborom. Zatim strpljenje u pozivanju drugih u Allahov vjeru. I to je prvenstveno značenje onoga što je šeheh želio da kaže. Kada je rekao As ala -adafi", strpljenje na ezijetu u tome. U čemu? U učenju radu po znanju i pozivanju drugih. Pogotovo u ovom zadnjem, u pozivanju drugih. Jer činjenje dave, pozivanje drugih, zahtjeva jedan veliki sabor. Jer onaj ko poziva druge, Allah subhanu wa ta ta'ala, takav se staje ispred ljudi i njihovih strasti. Razdvaja ljude od njihovih strasti, od njihovih želja, koje su suprotne Allahom zadovoljstvu. A nema sumnje da onaj ko se... Prepriječi, ko prepriječi put ljudima ka njihovim strastima, da će biti uznemiran, da će ga jezijetiti. I onda trebamo strpljenje na tom. Jer ako ne bude strpljen, neće ustrajati u tome. Neće ustrajati u tome. Brzo će napustiti dal. Prvi jezijet, kada pozove druge, prepadne se, umori se i ostavi. Nego onaj koji poziva druge, mora biti spreman. I mora znati da kada poziva druge, da će ga jezijetiti, uznemiravati, nazivati ružnim, Imenima, potvarati ga za ono što nije uradio ulaziti u njegov nijet dovoditi u pitanje njegovu iskrenost i to slično onaj ko poziva druge takav je krenuo kao što smo o tome prijethodno govorili krenuo je putem Allahovih poslanika i vjervjesnika a razmislimo samo šta se to dešavalo sve između poslanika i njihovih naroda kako su se njihovi narodi ponašali prema njima govorili za njih da su siherbazi, da su pjesnici da su ludi مالومي داжели власт дажели и мета позиции да су дошли да направе подијелу народу да заваде народ и друге оптужбе каже аллах субханаху тааала ولا قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد كذبت رسل من قبلك اي посланици при Utjerivani su ulaši. Fa sabaru ala ma kudzivu wa uzu. Pa su se strpili na utjerivanju ulaši. I na ezijetu. Hatta atahum nasluna. Sve dok im nije došla pomoć od nas, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Znači poslanici i vjerovjesnici koji su najbolji ljudi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, bili su uznemireni, eziječeni, odbačeni od svojih naroda, protjerivani. Bilo je pokušavano ubijstvo, zatvor i tome slično, ali su se strpili na tom putu. I Allah subhanahu wa ta'ala dao je da se te spletke vrate onima koji su pravili spletke. Znači onaj ko se bavi davom, ko poziva druge, neminovno je da će ga zadesiti ono što je zadesilo Allahove poslanike i vjerovjesnike. Shodno stepen u njegovog imana. Jer kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, hadithu kojeg je zabilježi Imam Ahmed, od Sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu anhu. Ašeddu nasi balaan al-anbijau. ثم الامثل فالامثل لودي наивечих искушения белаја су вировјесници zatim oni koji slijede po imanu zatim oni koji ne slijede po imanu zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam yubtala al mar'u ala hasbi dini to je vjeti iskušan stavljen na kušnju shodno jačini njegove Huffi fa'anj. Ako je slabije vjere, bit će umanjeno iskušenje. Bit će mu umanjeno iskušenje. Što je čovjekov iman jači i što je dosljedni usljeđenju poslanika i vjerovjesnika u njihovoj zadači, a to je rekli smo primarna zadaća poslanika i vjerovjesnika je šta? Dava. Poziv drugih Allah. Da ljude vrate uzviše nam Allah. Da im pojasni pravi put. Pa što je čovjek Da slednji u sledećem uspani ka, ali mu salatu ve selam njegovo iskušenje je veće, ali i nagrada za sabor na tom iskušenju je veća. Zato, a dito koji ga zbilja je ima muslim, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, bihi khayran Onaj kome Allah želi dobro stavi ga na kušnju. Ne moj mislim da je iskušenje zlo po tebe. Da te Allah stavio na iskušenje zato što te ne voli, nego upravo iskušenje kušnja i tvoj sabor na tom iskušenju je dokazate Allahu ali i da ti želi dobro kako kažu neki islamski učenjaci nekada rob nema toliko dobrih djela da bi se uzdigao na visoke stepene i onda ga Allah te baraka taala stavi na kušnju i olakšamo da se strpi na tome dabi mu podario veliku nagradu. Možda sa svojim dobrim djelima nisi posebno nešto uzvisio. Nisi zaslužio velike stepene kod Allaha, al'ti Allah je pošalje iskušenje. Stavite na kušnju i olakšati da se strpiš na tome. Velika je počast od uzvišenog Allaha. Zato čovjek nakon kušnje, nakon azijeta belaja, osjeća radost Prije iskušenja kada bi ga neko pitao, "Bili bi poželio to i to iskušenje?" Naižio bi se, rekao bi, "Auzubillah." A nakon iskušenja zahvalio Allahu na tom iskušenju. Zahvalio Allahu i dragom I svjestan je da nije moglo bolje se desiti nego ono što je se desilo. Kada bi na neko pitao, bi li sada poželio da se nije desilo ono što se desilo? Jer zna da je u tome hajr za njega. I da Allah wa je onaj koji je sveznajući. I onaj koji je mudri. I onaj koji je milostiv i blagi. Ako znamo da je Allah onaj koji je sveznajući. I onaj koji je milostiv i onaj koji je blagi. I prije svega mudri, onda znamo da svako iskušenje koje dođe, da je to iskušenje plod potpunog Allahovog znanja o nama i njegove mudrosti i njegove milosti prema nama. Ako znamo da je Allah onaj koji je mudri, šta znači mudri? Onaj koji stavlja svaku stvar na pravo mjesto. I onaj koji je milostiviji, najmilostiviji od svih koji su milostivi. I si nas neko iskušenje, znamo da je to iskušenje došlo od ono koje je mudri, što znači da stavlja stvar na njeno pravo mjesto, i znamo da je milostivi, da nam ne želi zlo, ne želi da nam nanese štetu. Olaj ovli mu robbuke ahada, tvoj gospodar nikome ne čini nepravdu. Onda nam ne ostaje osim da se u potpunosti predamo. Na iskušenje nastavi onaj koji je mudri, onaj koji je milostivi. Znači, kada bi to iskušenje odšlo nekom drugom mimo nas, ne bi Nego, je nas odabrao za to iskušenje i to iskušenje za nas. I na nama je samo da se strpimo i da se zahvalimo Allahu na tome i da budemo zadovoljni i da nakon tog iskušenja izađemo bolji. Zato šta je definicija sabora? Šta znači sabor? Sabor znači da svoju dušu smirimo da je obuzdamo kada nam se desi nešto što nam nije drago i da privežemo svoj jezik od žaljenja drugima i da Tražimo od Allaha olakšanje poduzimajući propisane puteve, propisane uzroke. Dakle, strpimo se na iskušenje, ono, onome što nam je prezredno, što mrzimo, što nam nije drago. Ne žalimo se drugima. Ne bunimo se protiv Allahove odredbe. Ne negodujemo, nego smo zadovoljni tom odredbom i poduzimamo ono što je propisano da prevaziđemo to iskušenje. Dakle, prebrodimo, idemo ni od propisanih uzroka. Ne da radimo haram ili ono što još više srdi od više događa. I zato kako da čovjek zna da li je iskušenje kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala ili Allah želi podići do Znaćemo, pa našem ponašanju prema tom iskušenju. Kako se mi obhodimo prema iskušenju? Da li smo ga prihvatili? Da smo se predali uzvišenom Allahom? Da smo se strpili na tom iskušenju? Ili smo to iskušenje dočekali sa negodovanjem, sa nezadovoljstvom, Allahovom odredbom i tako dalje. Nekada iskušenje može da bude i kazna u isto vrijeme i uzdizanje do ređa kod Allaha subhanu wa Na nama je da izaberemo. Ako je kazna, to je opet Allahova milost prema nama. Da nam kazna za naš greh dođe na dunjalku. Prije akireske kazne. Pa nas Allah subhanu wa ta'ala opominje sa kaznama Ne bi mu se vratili? Daje nam još prilike. A nekada je to samo uzdizanje deređa. Zbog jačine našeg imana, Allah nam pošta lije kušnju da bi nas utvrstio iman. Još više uzdigao naše deređe, stepene kod, kod njega, subhanu wa ta'ala. Znači, sabor je svojstvo koje mora da se nađe kod svakog mu'mina. Nema imana, braćo, bez sabora. Nema imana bez sabora. Da bi povjerovao Allahu subhanu wa ta'ala, i krenuo pravim putem trebati sabor. Da bi ustravio na tom putu, trebati sabor. Da bi klanjao namaz, trebati sabor. Da bi postio, trebati sabor. Da bi dao zekad, hađ, bilo koji balet, trebati sabor. Da bi ostavio haram, trebati sabor. zato nema imana imanave sabora. Islamski učenjaci, kada govori o saboru, dijele ga na tri vrste. Kažu, prva vrsta sabora je sabor strpljenje na Allahovim naredbama. Da se strpiš na izvršavanju onoga što ti Allah naredio. Druga vrsta je sabor na ostavljanju onoga što nam je Allah zabranio, haramima. Da se strpimo na ostavljanju harama, da ne upadamo u harame. I treća vrsta sabora je sabor na Allahove odredbi. Ono što nas zadesi od kadera, od odredbe koju mi doživljavamo da nije dobra po nas, moramo se strpiti na tome. Da se strpimo na Allahove odredbi. Mila dobra ili lošća po nas da se strpimo na tom da budemo zadovoljni. Pa rekli smo onaj koji je krenuo istim putem kojim su kročili Allahovi poslanici i vjerovjesnici, neminovno je da će ga zadesiti na tom putu ono što je njih zadesilo. A njima su zadesila razna iskušenja, belai, ezijeti. Walaqad kudzibat rusulu min qablik, prijed tebe su poslanici utjerivani u laž, o Muhammed. Fas saberu ala ma pa su se strpili na tom utjerivanju u laž. وؤذو إبليس زميرني اذيتني حتى أتاحم نصرنا شهود إمنيه došla naša pomoć ولا مبدله لكلماتنا نيمى من الذي će izmijeniti promijeniti الله وريه. To je Allahov zakon među ljudima da je ljude podijelio nasljednike istine i nasljednike zablude i jedna iskušao drugima i onaj ko hoće da bude u vojsci Oni koji su na istini, u Allahovoj vojsci, Allahovoj skupini, mora se strpiti na azijetu, mora ustrajati na pravom putu. Ne smije posustati. Koliko god teško i veliko iskušenje bilo, ne smije ga to pokolebati i odvratiti od pravog puta. Kaže Subhanahu wa ta'ala, govoreći o Benu Isra'ilu i Isra'ilćanima, وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُمْ كُمُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّب je li kada god bi vam došao poslanik sa onim što nije po vašim željama i po vašim strastima vi ste se uzoholili pa ste neke od njih u laž utjerivali, a neke ste ubijali to je se dešavalo sa poslanicima prije nas neki bi čak bili i ubijeni na pravom putu, zbog čega? zato što su se suprostavljali ljudima njihovim strastima dakle onaj ko poziva drugi Allah neminovno je da Ulazi između ljudi i onoga što želi od prohtjeva koje je Allah subhanu wa ta'ala zabranio, a onaj ko uđe između ljudi i njihovi strasti, neminovno je da će ga izjetiti. Neće biti zadovoljni sa njim, neće ga prihvatiti. Pozoveš onoga koji obožava druge mimo Allah subhanu wa ta'ala da ostavi svoje božanstvo, hoće se pokorti odma Ruku će dići na tebe, podiće vojsku na tebe. Odeš onome koji pije alkohol i kažeš, nemoj piti alkohol, to ti je Allah zabranio. Hoće te dočekati sa ružama, sa cvijećem, ugostiti te, zahval, da, da te Allah nagradi, hvala što si me upozorio, što si mi rekao da ne smijem piti alkohol. Ili će te istirati, obračunati se s tobom. Odeš onome koji čini iz naluk i kažeš mu, to je Allah zabranio, ostavi to. On će te zagrljati, zahvaliti. Ne. Očekuj najgore što ti se može desiti. I zato je dokman, mudri, kada je savjetovao svog sina, kaže mu, jabu ne i Aqim as-salata wa'amuru bil ma'ruf wa anha 'anil Kaže o Sinčiću moj, obavljaj namaz, naređuj dobro, odvraćaj od zla i strpi se na onome što te zadesi. Inne dalika min azmi al-umur. Zaista je to od velikih, posebnih stvari da ustraješ na tome. Obavljaj namaz, naređuj dobro i odvraćaj od zla. I šta mu kaže nakon toga? Strpi se na onome što te zadesi odazijeta. Jer onaj ko naređuje dobro i odvraća od zla Nemno je ono da će ga zadesit ezijeta. Vosbir alama asabak. Strpi se na onome što te zadesi. Od ezijeta. Nemoj očekivati svijeće da bacaju pre tebe. I da ti aplauziraju kada ih odvraćaš od harama. Kada ih odvraćaš od vatre i pozivaš ih u džennet. Ne. Sve ono što je zadesilo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam od ezijeta iskušenja, znaj da nije hajr po tebe, da to za zaobiđe. To može biti samo slabost u tvojoj vjeri. Sve ono što je zadesilo Allahovog poslanika, sallallahu aniju 7, od iskušenja na pravom putu, na putu, dave, nemoj misliti da je blagodat za tebe da te to zaobiđe. Ako je bio protjeran, e, fala Allahom, meni niko nije protjerao, meni je fino. To je samo zato što je tvoj iman slab. Mene niko nije nikad ezijetio. Ja fino sa ljudima, lijepo im govorim, nisakim nemam problema. Mi ne pozivamo da ljudi prave probleme i da je druge ljude, pa sami prouzrakuju je zije sebi. Niti pozivamo i govorimo da čovjek treba priželjkivati iskušenja. Nego, niko nije bio ljepšeg morala i ahlaka od Allahovu poslanika, s.a.v. Allaho, Niti je koristio bolje metode, ispravnije metode, i pored toga ni lijepe metode, ni lijep ahlak, nije dovelo do toga da poslanik, s.a.v. bude prihvaćen od svih. Nego je bio uznemiren, ezijećen, napadnut, ranjen, protjeran, Pokušali su da ga ubiju, da ga zatvore i na razne načine spred protiv njega. Iako je bio najboljeg hlaka i koristio je najbolje i najispravnije metode. Zato Sufjan Al-Tauri, <kli> rahimahullah, kaže čovjeka, ako hvale sve njegove komšije, znajte da je loš čovjek. Kažu, kako to? Kaže, prolazi pored njih i ne odraćaju od harama i zato je dobar sa svima. Kaže, znajte... Ako čovjeka hvale sve njegove komšije da je loš čovjek, prolazi pored njih da ne im dobro, ne odvraća ih od zla, zato ga prihvate i zato lijepo govore o njemu. Jer da ih je pozivao dobro, da im je naređivao dobro, odvraćao ih od zla, ne bi ga hvalili, nego bi ga potjerali, otjerali bi ga od sebe, bi, ili bi oni pobjegli od njega. Tako je inače. Sa onima koji pozivaju druge na pravi put, da ne prihvate ljudi. Neće ljudi istine, većina osim male skupine. Mi smo govorili u prethodnom predavanju o mudrosti odav. Nadam je da ne pozivamo drugi osim sa znanjem, uz mudrost, redajući prioritete, na način na koje je poslanik s.a.v. ne pozivao. Ali i pored toga moramo znati da ni znanje, ni mudrost, ni prioriteti neće nas spasiti ezijeta na tom putu. Da ćemo biti iskušani i moramo se spremiti na to i biti svjesni da nema dave bez toga, bez komplikacija, bez problema, bez ezijeta, uznemiravanja, potvora, laži i tako dalje. To je sastavni dio. Ali moramo se strpiti. Moramo se strpiti. Jer uz strpljenje i bogobojaznost, kada nam drugi čine ezijet, kada nas uznemiravaju, moramo se strpiti na tome. Strpljenje, rekli smo šta znači. Da to prihvatimo i da privježemo jezik od žaljenja i negodovanja, ne do Allah, da čupamo sebi odjeću i kosu i tako, i tako dalje što ljudi rade kada izadesi iskušenje i da poduzimamo propisane uzroke da prevaziđemo to iskušenje. Uz sabor, uz taj sabor, I bogobojaznost neće nam naštetiti te spletke jeziti. Je razlika između ezijeta i štete. Ezijet nije šteta. Šteta je potpuno druga stvar. Ezijet, u ezetu nema štete. To je samo uznemiravanje. Dok šteta je da ti neko da te reko ubije, da ti neko uzme imetak, da ti anese neku štetu. Dakle, u sabr i bogobojaznost, strah od dozvišenog Allaha, koja za sobom povlači da pazimo na Allaha vez granice Kada nam neka ne sažiet, kad nas neko zdemeri, na nas nam nepravdu, da mi ne nanesemo njima nepravdu, da ne prelazimo granice, nego da budemo bogobojazni. Wa in tasbiru wa tattaku la yadhurukum kaydihim shay'a, kaže Allah subhanahu wa taala, ako se strpite i budete bogobojazni, njihove spletke vam ne mogu ništa nauditi. Kogod pravi spletke protiv tebe, nema boljeg načina da mu uzvratiš na te spletke Osim da se strpiš i ti budeš bogobojazan. Ako on nije bogobojazan prema tebi, ako se ne boji Allaha sprem tebe, ne možeš mu bolje odgovoriti osim da se ti bojiš Allaha sprem njega. Ako je neko nepravedan prema tebi, ne možeš mu bolje odgovoriti osim da ti budeš prebadan prema njemu. Jer ako mu vratiš nepravdno, onda nema razlika između tebe i njega. On tebi učinio nepravdu, ti njemu učinio nepravdu na istomstvo. Ako mu vratiš još više, onda ti posto veći nepravednik od njega. Čovjek, udarite šak Uderi ti jedan šamar i ti ustaneš, udariš mu deset šamara, isto učeš. On ti učinio jednu nepravdu, ti nije mu deset nepravdu. Znači imao si priliku da budeš mazlom, a ti si to prokockao i njega si napravio mazlomom, a sebe zadima. Zato kada te neko jezijeti, najviše što imaš pravo je da mu vratiš isto mjero. Ako ti neko nepravdu učini, isto mjero. Ali ako prijeđeš granicu, onda si ti postao zadima. A to se često dešava. Zato kaže Allah subhanu ta'ala, وَإِن تَسْبِرُوا Wa tattaqu, ako budete strpljivi, saborni i budete bogobojazni, budete se Allaha bojali. La yadurrukum kayduhum shay'an. Nishtawum nihwaa spekt ke niete moći nauditi. Innallaha bimaa ya'maluna muhit. Zais ta Allah je obuhvatio sve ono što oni radi. Allah je u svemu obavijest. Zna dobro šta ko radi. Zna ko je bogobojan, ko nije bogobojan. Zna ko čuva Allahove granice, ko ih ne čuva. Zna čiji nijet iskren, a čiji nijet nije iskren. Nemoj se ti brinuti o tome. To prepusti uzvišenom Allahom. Nego radi ono što ti je Allah naredio, radi ono što ti je Allah naredio i strpi se na tome. Šta god da te pogodi i zadesi od ezijeta, strpi se na tome. U ima Allaha. Strpi se u ima Allaha. Jer, kako kaže Allah u poslanik s.a.v. Hadithu kojeg je zabilježima Mahmed ibn Abbas radijallahu anhumu. Wa inna nasra ma' sabr. Zaista je pobjeda Uz sabor. Pobjeda dolazi uz sabor. Strpljenje. Što je zijet žešći, pobjeda i pomoć od Allaha je bliža. Što je zijet veći i tvoj sabor na tome zijetu jači, pobjeda je bliža. I pomoć od Allaha. Zatim, znajmo da pobjeda nije samo pobjeda na dunjalku. Nekada pobjeda dolazi na ahiratu. Ili bolje rečeno, pobjeda je da ustraješ na svojim principima Principima istini. Da ustraješ na pravom putu. Nekada možda budeš ubijen na tom putu, ali ti si pobjednik jer si ustrao na svojim principima. Ustrao si na istini, nisu te odvratili. Onaj ko želi da te ubije zbog tvoje vjere, zbog tvojeg pridržavanja na istini, zbog čega želi da te ubije? On ti time prijeti i šaljeti poruku, ostavi to da te ne bi ubio. Jer ako ustraješ na tome, ja ću ti uzeti dušu, ja ću sabljom udariti po tvom vratu, ja ću ti uraditi to, ja ću ti uraditi to. I ti ustraješ na tome, ti si pobjednik. Makar bi ubijen na pravom putu. Ti si pobjednik. Vidjeli smo da je bilo poslanika koji su ubijani. Iako su, nema sumnje na istini, naju Allahovi robovi, pomognuti ti od Allaha, to nije u suprotnosti sa tim da budu ubijeni i uznemire na, na pravom putu. Jer nije pobjeda samo pobjeda na dunjalku. Pobjeda je ustrajnosti Na principima, to je pobjeda. Ashab koji je preselio kao šehid, pa rekao fustu Rabbil Ka'ba. Uspio sam tako mi gospodara Ka'be. Ubijen, ali uspio na, na istini. Dao svoj život na pravom putu. Nazvao to uspjehom. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladine amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Mi ćemo pomoći naše poslanike i oni koji vjeruju fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad na ovom dunjalučkom životu i na danu kada budu svjedočili svjedoci yawmal ayam fa adh-zalimin ma'ziratun na dan kada zulumcari ma zalima neće koristiti njihovo pravdanje allah subhanahu wa će neke vernike pomoći tog dana na danu obračuna kada se budu polagali računi allah subhanahu wa će pomoći ih na tom danu učvrstiti njihove stople uvesti ih u džennet nije pobjeda Samo pobjeda na Dunjaluku. To je skučeno razumijevanje pobjede. To je samo jedan dio pobjede. Neka da uzvišeni Allah dadne svojim iskrenim robovima pobjedu na Dunjaluku. Ali osnova je, draga broću, da Dunjaluk nije mjesto nagrade. Dunjaluk je mjesto rada. To je kuća rada, žrtve. I dunjaluk i ono što se dešava na dunjaluku nije mjerilo, mjerilo je na ahiretu. Ovaj dunjaluk nije kuća nagrade kada ovaj nagrađuje ono koji čini dobro i kažna ono koji čini zlo. Osnova je da na dunjaluku to ne, se ne dešava. Osnova je da ti nagrada dolazi na ahiretu, da ti pomoć dolazi na ahiretu i kazna isto tako na ahiretu. Mnogi nevijenici žive čita život u kufru, nevjerstvu, okrivnuti leđima od istine i ništa im se ne desi. Umru u prirodnom smrću, ukopaju ih, ništa im se nije desilo. Onako, iz naše perspektive, nije ga zadesla kazna na Dunjalku. Pa i nije Dunjalk za kaznu. dunjaluk je kuća za rad. Posiji, pa ćemo vidjeti šta si zaslužio na onom svijetu. Ovo je kućak gdje nam je Allah subhanu wa ta'ala naredio, radite. Pa će svako dobiti ono što je zaslužio. Ali nekada Allah subhanu wa ta'ala dadne poboć i pobjedu vijenicima na Dunjalku. A reksmo, pobjeda je da utvrsti njihove srca na pravom putu, da im olakša ta iskušenja. Žestoka iskušenja, brda bi se raspala, kada bi na njih stavio to iskušenje, nađeš vjernika koji strpi se na to. 20 godina ga muče u zatvoru, nema, čime ga ne azijete, i on izađe nasmijan. Zadovoljan Allahom određe, nasmijan izađe. Ovaj na slobodi čita život, smrknut, Tamo lice, ko uganj. Ovaj izađe iz zatvora, sunca nije vidio, 20-30 godina, nasmijan. Kada ga pitaš, bil ponovo, ako treba još 20 godina. To je pobjeda. To je pobjeda od uzvišenog Allaha koja je došla tom robu. Čime on to zaslužio? Da mu Allah wa dadne toliku snagu i postojanost da nakon iskušenja izađe ko mu ništa nije se desilo. Vrsta. Onog drugog vode na streljanje i kažu mu reci samo jednu riječ iz koje možemo razumjeti da se odrečeš toga. Ni pola riječi. Ni pola riječi. On je kada je prihvatio Islam i došao poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam kaže Allaho poslaniće ja sam primio Islam da mi strela uđe ovda i izađe iz leđa. Ne želim ništa drugo. Prihvatio islam i kaže pod uslovom da mi strela uđe ovde, da me pogodi da preselim ko šehid. Mi šala dobit ćeš to što straže. To su ambicije uzvišeni. A ne musliman čita o ashabima i njihovom junaštvu, nije mudro ovo, nije mudro ono, sakrije se Zbog ovog, zbog onog, ne smije da je musliman. Ne smije da je musliman. Ne znači da trebamo provocirati, da trebamo privlaći na sebe iskušenja koja ne možemo podnijeti. Jel, kažemo da musliman onaj koji se Allah šbjerno ta'la ta boji, on je jak vjernik. On ne strahuje ni pred kim, osim pred uzvišenim Allahom. Njemu je najbitnije da Allah bude sa njim zadovoljan. Pa makar čitav se dunjalu kresrdio na njega. Kako kaže Aisha radijallahu anha, manil temese, Radallahu fi sakhti nas radi Allahu anhu i arda anhu nas. Ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srcu ljudi? Allah će biti zadovoljan sa njim, a ju činiće da ljudi budu zadovoljni sa njim. Šta znači ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srcu ljudi? Za njega je najbitnije da je Allah zadovoljan sa njim. Pa makar se rasrdi od citavog svijeta, svi ljudi kada bi se rasrđili na njega, njemu to nije bitno. Bitno je da Allah bude zadovoljan. No I sa takvim robom će Allah biti zadovoljan. A ne onaj drugi koji Traži zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu svog gospodara. Sa takvim niti će Allah biti zadovoljan, niti će ljudi biti zadovoljni. Je to zadovoljno dobit će kaznu slodno onome što je zaslužio. Znači onaj koji poziva druge na pravi put, neka bude svjestan da je to mukotrpan put. Da je to put na kojem će ga zadesiti iskušenja. Ovo nije plašenje i odraćanje ljude od dali, nego pripremanje... I posticaj na ustrajnost. Znaj da će zadesiti iskušenje i budi strklim na tome. Ustraj, jer je velika nagrada. Nemaš drugog puta. Svaka druga opcija, ako ostaviš, ako ostaneš džahil, tama na tamo. Ako naučiš, ne radiš po tom znanju, zabluda. Prokljestva od Allahasu, panometara. Naučiš, a ne radiš po znanju. Allah, pusti na tebe svoje prokljestvo. Ako radiš bez znanja, odiš u zabludu. Naučio si, radiš, al ne pozivaš druge, Također protestovala i na Leninetu mu na nazolna min al-bayinati wal-huda min ba'di ma bayaynahu lin-nas fil-kitab oni ko skrivaju ono što smo mi objavili od dokaza i upute nakon što smo to pojasnili ljudima u knizi ulaika yal'anuhum Allah takfate Allah prokleti. I proklet ih oni koji proklinju. Koju god drugu opciju da izabereš, ne pišete se dobro. Ako ostaviš znanje, tamo. Zlo. Naučiš znanje, ne radiš po njemu, prokljestvo. Radiš bez znanja, zabluda. <klično> Naučiš, radiš, al ne pozivaš druge, skrivaš znanje, prokljestvo. Nemaš drugog izbora, osim da... Naučiš, radiš po tom znanju, pozivaš druge i da se strpiš na tom putu, da ne posustaješ. Kaže: Ima Ibnul Qayyim rahimehullah: "Man 'alima wa 'amila wa 'allama fadhaka yud'a 'aziman fi malakut is Kaže onaj ko nauči i radi i podučava druge, o takvom se govori kao velikan u nebeskim prostranstvima. Onaj nauči, radi i podučava druge, o takvom se govori kao o velikanu On se spominje kao velikan u nebeskim prostranstvima. E budi taj velikan i umri kao velikan. Strpi se na tom put. Strpi se na tom put. Nemoj da te malo iskušenje odvrati. Da te šetan uplaši. Da te šetan uplaši i odvrati od Allahovog zadovoljstva. Fela ne plašite ih, već plašite me To je samo šetan koji vas plaši sa svojim sljedbenicima, sa svojim štitičenicima. Fela ne plašite ih, već plašite me ako ste vjernici. Kaže Allah: Ne bojte se njih, već bojte se mene ako ste pravi vjernici. Zato se vjernik iskreni ne boji nikoga osim uzvišenog Allaha. Ne boji ni šejtana ni njegove vojske, ni od džina ni od ljudi. Kezalik ja'alna likul nabiin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd znukhrufal qawli ghurura. Tako smo mi dali da svaki vjerovjesnik ima neprijatelja od ljudi od džina, koji jedni drugima došaptavaju zohruf gurura ulbshavaju govor poput danas ono što rade o medijima uljepšavaju govor zadijeve jedni drugije svojim govorima i obmane gurura obmane jedni drugije da bi odvratili od pravog puta od poslanika jerovjesnika nismo ni jednog vjerovjesnika ostavili a da nije imao neprijatelje od ljudi od džina svaki poslanik imao je neprijatelje i od ljudi i od džina i šejtani i vojska šetanova od ljudi i od džina na tebe napadni vojska šejtanova u ljudskom obliku i one koji ne vidiš od džina, napadaju na iskreno groba. Zato je na njemu da se ne oruža, oružjem sabora i bogobojaznosti. Ako se strpite i budete bogobojazni, ništa vam njihove spletke neće moći nauditi. Tako da ovo što je ših Rahim Allah spomenuo, ove četiri stvari, za koje je rekao da je vađib svakom muslimanu da ih nauči. Je srž ove vjeri. To je menheč, put, Pravog muslimana. Put pravog muslimana. Da uči Allahom vjeru. Da sam sebe tjera, postiče, da radi po znanju koji je naučio. Zatim da prenosi to znanje drugima. Shodno s svojim mogućnostima. I da se strpi na tom putu. Onaj koji objedini ove četiri stvari u svom životu. Takav je, uz Allahom s.w.t. Milost i blagodat prema njemu, uspio da porazi svoj nefs. Uspio da pobjedi svog šeitana. I takav je spreman za veliki obračun sa Allahom i neprijateljima. Dok onaj ko nije u stanju da porazi svoj nefs, da vodi džihad protiv samog sebe i porazi ga, nije u stanju da nauči Allahom vjeru, da nauči propse svoje vjere, niti može da radi po tome, niti poziva druge, niti ustraja na tome, takav nije spreman za veliku borbu. Takav nije spreman za borbu na Allahom putu. Takav mora raditi na sebi. Ovo je menheč pravog muslimana. To je put na kojem su bili odebrani Allahovi robovi. Svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici i oni koji ni slijede, a pogotovo naš poslanik Muhammed s.a.v. i njegove ashabi. To je put kojim su oni kročili i put kojeg su oni utabali. I zato je šeheh rahimahullah spomenuo ova četiri pitanja u uvodu ove poslanice. Da bi nas podučio da bez ovoga... Džadbe uči i znanje. Ako uči znanje, samo da bi naučio, nimaš koristi od toga. To će znanje biti dokaz protiv tebe. Ako uči znanje samo da bi radio po njemu, to ti nije dovoljno. To će biti dokaz protiv tebe. Moraš da nauči znanje, da bi radio po njemu i drugi je pozivao. I drugima prenosio. Drugi je podučavao. I onda ti na kraju kaže, strpi se na tom putu. I nadaj se svakom hajru. Nadaj se milosti oduzvišenog Allaha. Nadaj se da će te Allah subhanahu wa ta'ala pomoći na dunjalku i na ahiretu da će učvrstiti tvoje stope kada budeš prelazio preko sirat čuprije preko koje će neki ljudi prelaziti poput munji a neki poput brzog trkačeg konja a neki će se potaknuti neki će upadati a neki će upasti u vatru Allah što je tvoj udio u znanju radu po tom znanju, davi i saboru veći, brzina tvog prelaska preko sirata će biti veća. I tvrstina tvojih stopa na pravom putu će biti veća i jača. I svako onaj koji nas poziva u nešto drugo mimo toga, znajte da nas poziva u zavnu. Onaj koji nas poziva u nešto drugo mimo znanja, u neke partije, u sekte, u učenje nečeg drugog mimo Allahove subhanu wa ta ta'ala vjeri. A nismo naučili Allahov vjeru, Ne poziva nas na pravi put. Nije zabranjen da se uči druga stvar mimo Allahove vjeri. Ali onome ko je naučio Allahov vjerom. Ali učiš matematiku i fiziku i medicinu, a ne znaš nista o svojoj vjeri, to je zabluda. Zatim, podsjećam još jednom sebe Isenas da je svaki musliman dužan da bude daja s od svojim Svaki musliman. Jer Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: "Beligu anni walau ayat." Prenesite od mene pa makar jedan ayet. Nadarallahu imran sami'a minni qawlan fa hafidhahu fa addahu kama sami'. Allah posveti oliče čovjeka koji čuje od nas neki govor pa ga zapamti i prenese onako kako je čuo. I Allah subhanahu kaže opisujući ovaj ummet Antum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod koji je izvedan ljudima, koji se pojavio među ljudima. Naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum min ba'd y'muruna bil jedni su od drugi, naređuju dobro i odvraćaju od zla. To je osoba vjernika. Vjernika i vjernica. I poslanik sallallahu alaihi kaže: "Ad-dinu an-nasiha." ad nasiha ad-dinu ad vjera savjet, vjeraj savjet, vjeraj savjet. Šta znači vjeraj savjet? To jest činta vjera je zasnovana na savjetu. Isto kao kada je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Al-Hajju Arafa." Haje na Arefat. To jest najbitniji propis. Hadža je boravak na Arefat. Bez toga nema hadža. Tako isto i vjera. ادين والنصيحه ادين ونصيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى اساويت يرى اساويت الله سبحانه وتعالى كاج وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون كاج يودنيخ ويرنيكا ucziniliśmy przewodników drugima imame koi idu pravim putem po nasoj odredbi لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون هنا اكو i čvrsto vjerovali u naše ajete. Nakon što se strpili i čvrsto vjerovali u naše ajete, Allah je učinio predvodnicima drugim u vjeri. I zato kaže šehtu l-Islam ibn Taymi, rahimahullah, bi sabri wal-jaqeen tunalu l-imamatu fi d-din. U sabor, strpljenje, i tvrsto ubjeđenje, koje ne možeš postići bez znanja, tunalul imamatu fiddin, postiže se imamatu vjeri, predvodništvo vjeri. Budeš predvodnik, drugima uvjeri. Od dobe iskrenih robova, koje, koju Allah subhanahu wa ta ta'ala prenosi u Koranu, jeste učini nas predvodnicima bogobojaznih to je najveća poča za vjenika da bude predvodnik bogobojazni, da bude od onih koji su bogobojazni i ne samo da bude od onih koji su bogobojazni nego da bude predvodnik takvih najbolji među njima. a to predvodništvo, imamet ne može se postići bez sabora imam Ahmed ibn Hanbel koji je dobio nadimak imam ahli sunnata u al postao je imam ahli sunnata u al kada se strpio na iskušenje, kada je bio bićevan i odbio da kaže da je Kur'an stvoren odbio olakšicu koju su iskoristili mnogi nego je ustrajao na pravom putu ponosito uzdignutog čela strpio se zbog svog gospodara pa ga je Allah subhanu wa ta'ala uzvisio uzvisio njegov spomen sačuvao njegovo znanje ulio ljubav Prema njemu u srca iskrenih vjernika. Koliko godina nakon njegove smrti? Više od 1200 godina je prošlo kako je presela Imam Ahmed, a i dan, danas ga spominjemo pohajr. Volimo ga. Molimo Allaha da nas spoji sa takvim u dženetu. Znači, to je, to je prava istinska pobjeda. Pobjeda na idealima, na, na principima. Ustrajnost na istini, do smrti. To je prava pobjeda. Da ustrajemo na istini, do smrti. Ma kakva bila naša završnica na dunjalku. Neko će biti ubijen. Neko će preseliti na postelini, Neko će od neke bolesti preseliti. Neko će Allah subhanatara poživiti. Da doživi polnu starost. Na razne načine će ljudi okončati ovaj dunjalku. Ali je bitno da okončaju na istini. Ustrajeni na istini postojani na pravom putu i onda će biti od onih koji je Allah pomogao. Od onih koji su pobijedili, molimo uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, da budemo od onih koji su ustrajani na pravom putu i molimo ga subhanu wa ta'ala da učrsti naše stope, da olakša naš obračun, da nam oprosti grijehe, da prijeđe preko naših loših dijela, da prekrije naše mahane, da oprosti nama i onima koji su nas pretekli u imanu od iskrenih odabranje vjernika Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas spoji u džennetu sa vjerovjesnicima, poslanicima, iskrenim, šehidima, dobrim, a divno je to društvo. Molimo ga subhanu wa ta'ala da ovo što smo čuli i rekli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Allah daj bolje zna i salavate i salame donosimo na Allahog poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashaabe.